Еміль Золя, пані Сурдіз. Щосуботи Ферненант Сурдіз заходив у лавку тата Морана, щоб поповнити свій запас фарб і пензлів. Темна і сира крамничка розміщувалась на першому поверсі будинку, що виходила на одну із площ Меркера. Цю вузьку площу затіняла будівля старовинного монастиря, де розміщувався тепер міський коледж. Ось уже цілий рік Фердинанд Сурдіс обіймав у Мерському коледжі незначну посаду репетитора. За чутками він приїхав з Ліля, був одержимий пристрастю до живопису. І як тільки мав вільний час, крадькома пише етюди, але нікому їх не показує. У лавці найчастіше його обслуговувала дочка тата Морена – Адель. Вона теж захоплювалася живописом. У Маркері багато говорили про її витончені акварелі. Адель знала всі особливості нескладної торгівлі свого батька. Загортаючи фарби, вона завжди питала Фердинанда. «Можливо, ще щось бажаєте?» «На сьогодні це все, мадмуазель?» Фердинанд опускав у кишеню маленький пакетик. З ніяку віло простягав гроші, завжди побоючись, що до такого бідняка, як він, Можуть поставитись зі зневагою і йшов, не вступаючи в подальшу розмову. Так тривало цілий рік без жодних подій. У Меркері мешкало до восьми тисяч жителів, і славився він своїми шкіряними заводами, а витончені мистецтва були там не в почесті. У тата Морана налічувалось не більше десятка покупців. Тому що в місті всього четверо або п'ятеро хлопчаків розмальовували папір під керівництвом похмурого поляка, сухорлявого чоловіка з похмурими чорними очима і профілем хворого птаха. Коли ж паночки Левак, доньки Нотаріуса, почали писати олійними фарбами, все місто було схвальоване. Єдиним покупцем, якого можна було сприйняти всерйоз, був знаменитий Ренкен – уродженець тутешних місць. У столиці його картини мали величезний успіх. Його засипали замовленнями, медалями і навіть нагороджували орденами. Коли ж він приїжджав улітку на місяць до Меркера, лавка на площі коледжа переверталася до гори дном. Моран виписував для нього фарби з Парижа. Побачивши Ренкера, він оголював голову і згинався в три погибелі. З глибокою повагою розпитував про його нові тріумфи. Художник, добродушний товстун, не міг відмовитись пообідати з моранами і незмінно розглядав акварелі й малюнки маленької Аделі. Він знаходив їх блідими, але не позбавленими свіжості. «У всякому разі це ж краще, ніж вишивання», – говорив він жартівливо смикуючи і завушко. І це не так безглуздо. У твоїх роботах є чіткість і завзятість. Це майже стиль. Старайся і роби так, як ти відчуваєш. Додай більше сміливості. Зрозуміло ж, та той Сморан не отримував прибутку від своєї торгівлі. Крамниця була його манією. Тут виявлялася його старовина пристрасть до мистецтва яку успадкувала і його дочка. Лавка Морана розміщувалась у його власному будинку. Крім того, він отримав один за одним кілька спадків і був тепер цілком заможньою людиною. У Меркері вважали, що він має у своєму розпорядженні 6 або й 8 тисяч ренти. Проте для Морена його лавка була дуже дорогою, для якої він виділив одну з своїх кімнат. Вікно було вітриною. Він влаштовував там маленьку виставку – Розміщував там флакончики з фарбами, палички китайської туші, пензлі та час від часу акварельні малюнки Аделі, а також невеликі картини та священні сюжети виробу художника-поляка. Іноді покупці не заглядали сюди кілька днів поспіль. Тато Моран був щасливий, вдихаючи запах лаків. І коли пані Моран – літня немічна жінка, яка майже не вставала з ліжка – Радила йому розправитись з комерцією, він обурювався, відчуваючи себе покликаним виконувати важливу місію. Міщанин – реакціонер і духовна людина. В глибині душі він був художником, і це нездійснене прагнення мистецтва прив'язало його до торгівлі. Де як не в нього можна було купити у місті фарби. Правду кажучи, ніхто їх не купував, але ж вони могли комусь знадобитись, і він відчував, що не може покинути свою посаду. У такому середовищі зростала Адель. Їй виповнилось 22 роки. Вона була невеликого зросту, кремезна, з вузьким розрізом очей. Вона була така бліда і жовта, що ніхто не знаходив її привабливою, незважаючи на приємне кругле обличчя. Вона нагадувала маленьку бабусю. У неї був колір обличчя старої діви вчительки, що зів'яла від придушеного відчаю безшлюбності. Але Адель не прагнула заміжя. Всім нареченим, які з'являлись на її обрії, вона відмовляла. Її вважали гордячкою, казали, що вона, мабуть, чекає на принца. Підкували також з приводу батьківської фамільярності, яку дозволяв собі щодо неї Еренкель. Розпусний, старий холостяк Адель була дуже закрита, мовчазна Здавалось, вона не звертала ніякої уваги на ці пересуди Вона жила чужа до всього навколишнього Звикнула до білястої темряви та вогкості площі колежа З самого дитинства вона бачила перед собою лише бруківку І все ж те тьмяне перехрестя, де ніхто не проходив тільки двічі на день міські хлопчики штовхалися біля входу в коледж, і це була її єдина розвага. Але вона ніколи не сумувала. Можна було подумати, що вона виконує якийсь задуманий нею неухильний план. Адель мала волю, честолюбство, невичерпне терпіння, яке змушувало людей помилково судити про її характер. Помалу всі вирішили, що вона залишиться старою дівою. Коли ж приїжджав знаменитий Ренкель і розповідав про Париж, вона його слухала бліда, затамувавши подих, а військові очі так і спалахували. «Чому б тобі не надіслати свої акварелі до салону?» – спитав її одного разу художник, який по старій дружбі продовжував говорити їй на ти. «Я допоможу тобі, щоб їх прийняли». Але вона знизала плечима і сказала – щирою скромністю, в яку проте вклала нотку яркоти. О, жіночі малюнки, кому це може бути цікаво? Поява Фернанда Сурдіса була великою подією для тата Морана. Одним покупцем більше, та ще й яким. Ніколи раніше ніхто у маркері не витрачав стільки фарб. Спочатку Сурдіс зацікава Морана. Моран не переставав дивуватися з того, що якийсь нікчемний репетитор виявляє шляхетну пристрасть до мистецтва. Скільки він їх перебачив за своє життя, цих жалюгідних репетиторів. Всіх їх він зневажав за ледарство і неохайність. А цей не лише займається живописом, а й походить, як і говорили, з доброї родини. Сім'я його розорилась. І після смерті батьків він повинен був погодитись на будь-яку посаду, що підвернулася йому, щоб не померти з голоду. Він наполегливо продовжував свої заняття живопису, мріяв виїхати до Парижа, здобути славу. Так минув рік. Фердинанд, прикутий до Маркера необхідністю заробляти собі на життя, здавалося, примирився зі своєю долею. Батько Маран помалу звик до нього і перестав ним цікавитись. Але якось увечері Адель спантеличила батька, нагадавши йому про Сурдіса. Вона малювала при світлі лампи, намагаючись з математичною точністю зробити копію однієї з картин Рафаеля. Не відриваючи голови від роботи, Адель порушила своє звичайне мовчання за питанням. Батьку, а чому б не попросити Сурдіса показати тобі його роботи? Можливо, деякі з них можна було б виставити у нас у вітрині». «А ти маєш рацію?» – зрадів Моран. «Тобі прийшла дуже добра думка. Я чомусь і не здогадався познайомитись з його роботами. Він тобі щось показував?» «Ні», – відповіла вона. «Я це так сказала». Ну, принаймні, ми можемо побачити калорит його картин. Фердінанд поступово зацікавив Адель. Він вразив її уяву своєю молодою красою. У нього було коротко підстрижене біляве волосся і довга борода, золота і пухнаста, крізь яку просвічувалася рожева шкіра. Блакитні очі були надзвичайно ніжні, руки м'які. І весь його вигляд сповнений млості, Говорив про натуру слабовільну і чуттєву. У таких людей воля може виявлятись лише поривами. Протягом року він двічі пропадав на три тижні. Тоді він закидав живопис, і про нього ходили чутки, ніби поведінка його гідна жалю. Тому що він пропадав у якомусь будинку, існування якого є ганьбою для міста. Справа дійшла до того, що він був відсутній дві доби. А потім з'явився в коледж, сильно п'яним, і вже порушувалось питання про його звільнення. Але коли він протверазів, він був такий зворушливий, що вирішили пробачити йому гріхи. Батечко Моран уникав говорити про подібні речі зі своєю дочкою. І як він і думав, усі ці жалюгідні репетитори були варті один одного, і всі вони були аморальними. Обурений поведінкою Фердинанда, Моран став триматися з ним вкрай зарозуміло, хоч у глибині душі продовжував плекати щодо нього слабкість як до художника. Балакуча служниця сказала Адель про пригоди Фердинанда. Адель і вигляду не подала, що зацікавлена, але багато думала про все і так гнівалась на молодого чоловіка, що цілі три тижні уникала з ним зустрічі, Віддаляючись щоразу, як тільки він наближався до їхньої лавки Ось тоді він і опанував нею У неї почали дозрівати якісь важливі рішення Він став дуже цікавити її Коли він проходив повз, вона проводжала його поглядом І зранку до вечора, схилена над своїми акварелями, думала тільки про нього Ну то як? – запитала вона у неділю свого батька Принесе він тобі свою картину?» Напередодні вона так підлаштувала, що коли Фердинанд зайшов у лавку, батько там був один. «Так», – сказав Моран, «тільки він змусив себе довго просити». «Не знаю, правда, чому. Можливо, він дуже скромний. Він усе вибачався». Наступного дня Адель вирішила зробити малюнок із руїн старовинного Маркерського замку. Повернувшись додому, вона побачила полотно без рами, поставлене посеред кремниці на мольберті. Вона замерла на місці. Захоплена зображенням, зроблене на цій картині Фердинанда Сурдіса. Картина відображала дно широкого яру з високим зеленим схилом, горизонтальна лінія якого перерізала синє небо. На дні яру гралася вата школярів, а репетитор читав, лежачи на траві. Сюжет безперечно був запозичений художником з натури. Адель була просто приголомшена несподіваним колоритом і тією сміливістю малюнка, на яку вона ніколи б не наважилась. Її роботи відрізнялися надзвичайною закінченостю і такою ретельністю, що вона могла точно відтворити складну манеру Ренкера та інших майстрів, чиї роботи їй подобались. Але робота цього, нового для неї художника, вразила її своєю несподіваною своєрідністю. «Ну, як?» – запитав тато Морен, який стояв у неї за спиною, чекаючи на її судження. «Що ти скажеш про картину?» Адель дивилась і не відривалась. Нарешті вона пробурмотіла, зачарована, але не впевнена в природі цієї чарівності. Це якось дивно і дуже гарно. Вона відходила і знову поверталась до Мольберта, серйозна та задумлива. Наступного дня Адель все ще продовжувала розглядати картину. І за цим заняттям її застав Ренкен, який якраз перебував у Меркері. Що це? З першого погляду він був уражений. Він присунув стілець, сів перед полотном і вдивлявся в нього приходив усе в більше захоплення це просто вражаюче така прозорість тону і така життєвість білі плями сорочок дуже цікаве рішення на зеленому це дуже оригінально і жодної натяжки невже дівчисько це ти написала адель слухала червоніючи не мов би похвали стосувались її самої. «Ні, ні», – поспішно вона відповіла, – «це той юнак, ви знаєте, з коледжу». «Запевняю тебе, що його манері є щось спільне з твоєю манерою. Це ніби ти сама, але сира, що придбала. А так от він, цей молодий чоловік, талановитий і навіть дуже». Картина могла б його великих успіхів досягнути у салоні. Увечері Ренкен обідав у Муранів. Він їм надавав цю честь при кожному відвідуванні Маркера. Весь вечір він говорив про живопис, повертаючись кілька разів до картини Фердинанда Сордіса, якого він збирався відвідати та підбадьорити. Адель, як завжди мовчала, слухала його розповіді про Париж, про його таємниче життя – про його гучні успіхи На її задумливому блідому лобі З'явилася глибока зморшка, Наче вона прийняла якесь рішення Від якого вже Ніколи не відступить Картина Фердинанда Була виставлена в рамці Та поміщена у вітрину Панянки Левек Першими з'явилися глянути на неї І визнали Що вона не зовсім закінчена А стривожений поляк Розпустив по місту чутку, що Сордіс належить до нової художньої школи, яка заперечує Рафаеля. Проте картина мала успіх. Всі говорили, що вона прекрасна. Цілі сім'ї приходили подивитися, розпізнати, хто зі школярів позував Сордісу. Від усього цього становище Фердинанда в коледжі тільки погіршило. Викладачі були обурені шумом, який порушив у цій місцині жалюгідний репетитор. Який розбещений настільки, що зважився звернути довірених йому піклуванню дітей у натурників для своїх картин. Все ж таки його не звільнили, а тільки взяли з нього обіцянку на майбутнє бути розсудливим. Коли Ренкен прийшов до нього, щоб висловити своє захоплення, він знайшов його у розпачі. Фердинанд мало не плакав і збирався зректися живопису. «Та досить вже!» – сказав Ренкен із властивою йому грубою добродушністю. «Ви досить талановитий, щоб зневажати всіх цих гусей. Не турбуйтесь, буде і на вашій вулиці свято. Ви виберете з потреби. Це я вам кажу, адже я сам колись працював маляром. Головне, не залишайте живопис». Це найважливіше. З того часу для Ферненанда почалося нове життя. Він поступово зблизився з Моранами. Адель почала копіювати його картини, які називали Прогулянка. Акварелі були покинуті. Адель пробувала свої сили у живописі Олією. Ренкен визначив правильно. Адель як художник була споріднена Сурдісом. Тому що і правда – у її власних роботах не вистачало якогось блиску, сміливості, але вона здатна була, не зупиняючись перед будь-якими труднощами, відтворити манеру молодого художника і навіть перевершити його в закінченості та майстерності. Зроблена нею копія картини, над якою вона посилено працювала, зблизила їх. Адель відтворила мальовничі прийоми Фердинанда – і навіть у чомусь перевершила його. Він був надзвичайно здивований, побачивши дві своїх картини, які були відтворені з якоюсь чисто жіночою стриманістю. Цей двіник був позбавлений індивідуальності оригіналу, але не позбавлений своєрідної краси. У «Меркері» копія, зроблена Аделю, мала куди більший успіх, ніж сама картина. Але в місті почали пліткувати про її стосунки з Фердинандом. Насправді ж Фердинанд зовсім не думав про подібні речі. а далі його ані трохи не спокушала. У нього були якісь порочні нахили, які він широко задовільняв в іншому місці. Ця маленька міщанка не збуджувала в ньому жодних бажань. Її жовтизна та повнота навіть відштовхували його. Він ставився до неї тільки як до товариша з мистецтва. Всі їхні розмови були лише про живопис. Фердинанд загорявся, мріючи про Париж, проклинав бідність, що прибив його до Меркера. Ах, якби він мав гроші, він би послав би всіх до Біса і цей коледж. Він не сумнівався, що в Парижі на нього чекає успіх, а необхідність заробляти собі на хліб приводила його до сказу. Адель вислуховувала його дуже серйозно. Здавалося, що вони разом із ним обмірковували можливість його успіхів. Потім вона радила йому сподіватись, але жодним натяком жодного разу не сказала, на що це він може сподіватись. Одного ранку татося Морана знайшли у його ж лапці мертвим. Він помер раптово від апоплексичного удару. Розпаковуючи ящик із пензлями та фарбами Протягом двох тижнів Фердинанд не заходив у лавку Не бажаючи турбувати матір та дочку у їхньому горі А коли ж він відновив свої відвідини, він не знайшов жодних змін Адель була в жалобі, але не залишила малярських занять Пані Моран як завжди спала у своїй кімнаті Почалися звичайні бесіди про мистецтво Мрії про Париж і славу. Молоді люди зближалися дедалі більше. Але жодної вільності, жодного натяку на любов не прослизнуло у цій суто духовній дружбі. Якось увечері Адель була серйозніша, ніж зазвичай, і пояснила нарешті відверто. Їй здавалось, що вона вивчила Фердинанда, і вона думала, що настав час ухвалити остаточне рішення. «Слухайте», – сказала вона, пильно дивлячись на нього своїми ясними очима. «Я вже давно збираюсь поговорити з вами про один проект. Тепер я самотня. Моя мати не береться до уваги. Прошу, не засуджуйте мене, я буду з вами абсолютно відвертою». Він дивився на неї з подивом. Тоді без тіні збентеження, з великою простотою, вона змалювала йому його становище. Нагадала йому про його постійні скарги. Адже йому не вистачало лише грошей. Він може стати знаменитим через кілька років, якщо у нього тільки будуть гроші, щоб поїхати до Парижа і спокійно там працювати. «Так ось», – сказала вона, – «дозвольте мені допомогти вам». «Батько залишив мені п'ять тисяч франків ренти» і я ними можу вільно користуватись. Оскільки моя мати має окреме забезпечення, і мене ані трохи не потребує. Фердинанд почав протестувати. Ніколи він не прийме такої жертви. Адже це рівнозначно тому, щоб обібрати її. Вона уважно подивилась на нього і переконалась, що він справді нічого не розуміє. Ми поїдемо до Парижа. Крадливо наполягала вона. Майбутнє в наших руках. І бачачи, що він зовсім розгубився, вона з усмішкою простягнула йому руку і додала приятельським тоном. Чи згодні ви одружитися зі мною, Фердинанде? Я буду в боргу перед вами, а не ви переді мною. Ви ж знаєте, я дуже частолюбна. Так, я постійно мрію про славу, і ви завоюєте її для мене». Фердинанту Бурмотів щось невиразне, він не міг прийти до тями від цієї раптової пропозиції. А же навпаки, не соромлячись його здивування, продовжувала розвивати перед ним свій давно вже дозрілий план. Потім вона материнським тоном сказала, що вимагатиме від нього тільки одного – він повинен заприсягтись, що надалі добре поводитиметься. Безпутство може занепастити його геніальність. Вона дала йому зрозуміти, що його минуле її не зупиняє. Вона сподівається, що він виправиться. Фердинанд зрозумів, нарешті яку угоду йому пропонувала Адель. Вона вносить гроші, а він має їй принести славу. Він не тільки не любив її, але йому робилось не по собі, при одній думці, при необхідності володіти нею. Проте він опустився навколішки і намагався дякувати їй. Але не знайшов нічого кращого, як пробормотіти. «Ви будете моїм добрим ангелом!» Незважаючи на фальш у його поведінці, Адель не витримала своєї холодної пози. Охоплена непідробним почуттям, вона впала в його бійми і пристрасно почала обсипати його поцілунками, адже вона давно його любила, спокушена його молодістю і красою. Пристрасть, яку вона довго стримувала, прорвалась в ній. Її досконала угода задовільнила всі її бажання, які вона так довго стримувала. Через три тижні Адаль одружила на собі Фердинанда Сортіса. Він здався не стільки з розрахунку, скільки за потребою. Він зробив цілу низку помилок і не знав, як йому виплутатись. Запас фарб і пензлів вони продали по сусідству в паперовий магазинчик. Пані Маран поставилась байдуже до весілля дочки. Вона давно звикла до самотності. Молода пара відразу ж після вінчання поїхала до Парижа. І вони відвозили в скрині, Картину прогулянка. Місто ж було обурене такою швидкою розв'язкою. Дівчата Левак стверджували навіть, що пані Сордіс поспішила до столиці, щоб там звільнитись від тягара. Розділ другий. Пані Сордіс розташовувалась на новому місці. Оселились вони на вулиці, Дасас у майстерні, широкі вікна якої виходили на Люксембурзький сад. Так як в них було грошей не дуже багато, Адель створила все дуже комфортно і за найменших витрат. Їй хотілося утримати Фердинанда біля себе, змусити його полюбити майстерню. Спочатку життя удвох у величезному Парижі було і справді чарівне. Зима скінчилась, початок березня був чудовий. Як тільки Ренкен дізнався про прибуття до Парижа, молодого художника та його дружини, він поспішив до них. Шлюб Фердинанда та Аделі не здивував його. Зазвичай він протестував проти шлюбів між художниками. На його думку, це неминуче мало закінчитись погано. Завжди так виходило, що хтось один з подружжя зводить на нівець когось іншого. Фердинанд проковтне Адель. І це не краще, тому що Янакові – Абсолютно необхідні гроші. Краще одружитися з такою малоапетитною дівчиною, ніж терпіти холод та голод. Важко процвітати, погано харчуючись. Коли Ренкен прийшов до них, він побачив прогулянку у багатій рамці на мольберті у центрі майстерні. «А, весело закричав він. Ви привезли із собою ваш шедевр?» Він сів і знову почав розхвалювати вишуканість Тону і дотепно своєрідні задуму. Потім він просто накинувся на Фердинанда. «Сподіваюсь, ви пошлете картину в салон. Я ручаюсь за успіх. Ви приїхали якраз вчасно». «Я йому раджу те саме», – скромно вставила Адель. «Але він вагається, Йому хотілося б дебітувати значно більшою, більш завершеною картиною». Тоді Ренкен розлютився. Юнацькі твори завжди благословенні. Можливо, ніколи надалі Фердинанд не знайде такої свіжості виразу. Ніколи не виявить стільки наївної зухвалості, властивої лише початківцям. І тому треба бути просто дурним, щоб не розуміти цього. Адель усміхнула цій палкості. Безперечно, її чоловік далеко піде. Він напише речі набагато видатніші, але її тішило, що Ренкен Росію дивні сумніви, що мучили Фернанда останнім часом. Вони вирішили, завтра ж картину прогулянку відправлять до салону. Термін для представлення робіт закінчувався через три дні. У салоні прогулянка мала приголомшливий успіх. Протягом шести тижнів цілі натовпи стояли перед полотном. Критикували Фернанда не надто суворо. Одні критики чіплялися до тих самих деталей, які інші захищали, з особливою палкістю.